към любовта. На една утрена разходка учителя каза: Проучвайте любовта като вътрешна сила. Всички трябва да се стремите да я изучавате. Сегашната наука и бъдещата наука това е науката за любовта. Кой път води към любовта? Един ученик отишъл при своя учител и му казал, че иска да разбере какво нещо е любовта. Учителят му го завел при реката, хванал го за врата и го потопил във водата. Държал го известно време и след като го извадил, му казал Какво почувства във водата? Почувствах голяма нужда от въздух. Учителят му казал Когато почувстваш такава нужда от любов, тя ще те посети. За да те посети любовта, Застани на мястото определено за Тебе от природата и чакай. Иначе любовта ще мине и замине, без да Те посети. Ти казваш, как ще позная, кое е моето място? Като застанеш на своето място, ще почувстваш, че си примирен с целия свят. Готов си да простиш на всички. Всяка дисхармония в Тебе показва, че не си на мястото си.